Sziasztok! Sorban haladunk a könyv fejezeteinek sorrendjében. Természetesen óriási szabadságotok van azzal kapcsolatosan, hogy melyik fejezetet mikor hallgatjátok meg, sőt még a tekintetben is, hogy meghallgatjátok-e egyáltalán. Azért bízom benne, hogy tudok olyan információkkal szolgálni számotokra, ami miatt érdemes meghallgatni. A Komplementer állapot felmérő módszerek, ezt a címet viseli a következő fejezetünk, valószínűleg megint két része kell, hogy bontsuk, és még ekkor is csak hát, a nagybetűs fejezeteket mutatjuk meg. Maga az állapot felmérés a természetgyógyászatnak minden szakágában megvan, és minden szakágra specifikusan jelen van, mert ezekre kidolgozott módszerek léteznek. A diagnosztika kifejezést azt az orvostudomány magának tartja meg, tehát a természetgyógyászat az diagnosztikát nem végezhet, állapotfelmérést végezhet, és a diagnosztikus vizsgálatokat nem is rendelhet el a természetgyógyász, ha csak nem végez mellette orvosi praxist is. Maga az állapotfölmérés eredményeiben megerősítheti a klinikai diagnózisnak az eredményeit. Akkor van baj, ami inkább a fejtörés kategóriát jelzi, vagy jelenti, hogyha mondjuk a kettő egymásnak ellent mond. Az orvosi diagnózis maga az a betegség megismerésének a módszertana. Önkényes felosztások léteznek azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta diagnózisok vannak. Mondok néhányat, az etiológiai diagnózis például a betegség kiváltó okára utaló diagnózis, de létezhet anatómiai, patológiai diagnózis, prognosztikai diagnózis, ami ugye a betegség várható kimenetelével kapcsolatosan ad választ. <kül> És hogyha az időrend és sorrendet figyelembe vesszük, akkor van természetszerűleg egy kezdeti diagnózis, és van egy végleges diagnózis. Hát amikor már minden adat rendelkezésünkre áll, akkor mondhatnátok, hogy akkor meg könnyű diagnózist adni, minden esetre könnyebb, mint egy kezdeti diagnózist felállítani. Annak ellenére, hogy ez nem szükséges, azért mindenkiben valamiféle lehetőség fölmerül akkor, amikor a beteggel először találkozik. Ez nagyon lényeges, hogy kellene rugalmasan tartsa magát ahhoz, hogy ne legyen fixált ez a bizonyos kezdeti diagnózis, tehát tudjan attól elvonatkoztatni, amit az elsőben nyomásai alapján szerzett. A természetgyógyászati állapot fölmérés az nagyon sokrétű lehet, de alapvetően nem ad információt laborparaméterekre vonatkozóan, képalkotó vizsgálatokat ugye nem végez a természetgyógyász. Minden természetesen laboratóriumi vizsgálatokat végzünk a természetgyógyászatban, és van is átfedés a kettő között. Egy kicsit a van különbség, hogy a természetgyógyász, illetve az orvos hogyan értelmezi a kapott eredményeket. <kül> Abban már megállapodtunk az első fejezetben, hogy az akut a sokkal inkább az akadémiai orvoslásnak a felségterülete ez természetesen nem zárja ki azt, hogy bizonyos felső légúti fertőzések, fejfájások, gyomor rendszeri panaszok esetén ne lenne létjogosultsága a természetgyógyászati terápiának. De minden esetre azt figyelembe kell venni a természetgyógyász kollégáknak, hogy az orvosok által fölállított diagnózist és a terápiát. Ezt nem módosíthatják. Kiegészíthetik, de nem módosíthatják. Bizonyos esetben ez is azért lényeges és gyakorlati dolog, azonnal orvoshoz célszerű irányítani a pácienst, akkor a természetgyógyászati rendeléssel a következők bajaival találkozott. Akut légzési nehezítettség, erős málkasi fájdalom, erős, sokszor görcsös hasi fájdalom, ájulás vagy eszméletvesztés, betegségeknek az akut földángolása, baleseti sérülések után természetesen nem természetgyógyászkodunk, hanem meghagyjuk az orvos kollégáknak a diagnózist és a terápiát. Akkor is, ha a áll föl. Stroke gyanúja esetén azt a bizonyos nemzetközi gyakorlatban alkalmazott feszt, Sémát alkalmazzuk, ez egy angol mozaik szó, F-A-S-T, a magyarul magyar kiejtéssel fordítjuk. A, az F ugye a face, az arcnak a tünetei, a ö, szájnak a lefittyedése, vagy éppen a, a szemhé becsukási képtelensége. A betű, mint arms, az az a végtagok, tehát valamilyen ö, bénulás vagy végtaggyengeség, előfordulása, S, mint speech, azaz a beszéd, a beszéd elakadása, válása, vagy teljes kiesése, és a T -betű, az már egy kicsit megerőszakolt, valami a time, azaz az időnek a fontosságára hívja fel a figyelmet. Tehát ez a bizonyos fast schéma ami alapján, föl kell bármelyikünknek ismerni azt, hogy valakinek sztróm gyanújárfőn, ilyenkor nem végzünk természetgyógyászati vizsgálatot, hanem a beteget orvoshoz irányítjuk jelen esetben azonnal. A krónikus betegellátásban igencsak van légy jogosultsága a természetgyógyászatnak, hiszen ez a kérdés nem megoldott a nyugati orvoslás által. Ez hívta életre az úgynevezett integratív medicinát, ami ugye azt jelenti, hogy a beteg gyógyulása érdekében mindenféle módszert életre hívunk, és tulajdonképpen mindegy, hogy, hogy milyen fajta módszereket alkalmazod, de szeretnénk elérni a betegnek a gyógyulását. A természetgyógyászat alkalmazásainak szabályairól azért elcsünk néhány szót. Ugyanis az első találkozás alkalmával már el kell tudni dönteni azt, hogy a páciens olyan állapotban van, -e, amit tovább kell irányítanunk, vagy olyan állapotban van-e, amikor foglalkozhatunk vele. Ki kell kérdezni a pácienst, és ezt majd az anamnézis, tehát a kóraözmény felvételén részletesen el fogom mondani, a korábbi betegségeivel kapcsolatban. Itt nagyon-nagyon sokféle variációs lehetőség előfordul. Vegyük ezeket sorra és vegyük e, fontolóra azt, hogy milyen teendője van az egyes variációk alkalmával a természetgyógyásznak. A BCS-nek nincs orvosi diagnózis, az több ok miatt fordul elő. Például azért, mert az járt járpülen az orvosnál, de az orvos funkcionálisnak tartotta a panaszokat. E, nem beteg kovácsnéni, nem kíván vele foglalkozni, ez esetben részesíthetjük a, a, a beteget természetgyógyászati kezelésbe, kívülről azt az esetet, hogy a rosszabbodik az állapota, súlyosodik az állapota, mert akkor orvoshoz kell küldeni. Azért nincs diagnózis, ez a következő valahogyat, hanem a beteg nem jár orvosnál. Mert ekkor ugyanis a saját érdekünkben és a beteg érdekében is el kell küldenünk orvoshoz, hogy legyen egy kiindulási alapunk, az orvosi diagnózis, és megmutassa nekünk ez az orvosi diagnózis azt, hogy végezhetünk-e természetgyógyászati terápiát, és milyen jellegűt végezhetünk. Ha azért nincs orvosi diagnózis, mert a beteg nem akart elmenni az orvoshoz, ez a saját döntése volt, Ekkor Természetesen meg kell próbálnunk meggyőzni a pácienst arról, hogy érdemes azért elmenni az orvoshoz, de hogyha ez nem történik meg, akkor ez célszerű írásban rögzíteni, hogy a páciens nem kíván orvosi segítséget igénybe venni, hogy jogilag védve legyünk. Nem biztos, hogy egyszerűbb a dolgunk egyébként, hogyha semmiféle orvosi tá támpontunk nincsen. És ö, utolsó... Alpontként pontként előfordulhat az, hogy azért is diagnózisa a betegnek, mert volt ugyan alvosnál, de valami miatt nem kapott írásos dokumentációt. Tehát ez éppen megemlítjük, egy lehetőséget, de azért a gyakorlatban az elég ritkán fordul elő. következő variáció a betegnek van diagnózisa és kezelik. Tehát lehetőség van a terápia kiegészítésére,